واذکر اخا عاد اذ انذر طومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم na mtaje ndugu wa kinaadi alipowaonya watu wake kwenye vilima vya Mchanga na kwa yakini waonyaji wengi walitokea kabla yake na baada yake kuwaambia msimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu akika mimi na kuhofieni isikupateni adhabu ya siku iliyokuu litafikana an dina bima tuaduna ye umetujia ili ututenge mbali na miungu yetu basi tuletee hayo unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwasema ma ukweli. Qa la inna al ilmu inda allahi wa uballigukum ma arsiltu bihi walakinni arakun qauman tajhalun. Akasema hakika ujuzi huko kwa Mwenyezi Mungu mimi na kufikishieni niliotuma lakini na kooneeni kwa nyenye mnafanya ujinga. Fa lamma ra'awhu 'aridam mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun muntiruna bal huwa ma stajjaltum bihi rihun fiha 'adhabun aleem. Basi walpoliona wingu likielekea kwenye mabonde yao walisema Wingu hili la kutunyesha mvua umbe haya ni hayo mlio yahimiza upepo ambao ndani yake hii mwadhabu chungu tudammiru kull shay'in bi'amri rabbiha fa la yura illa masakinahum kadhalika najzi alqawma almujrimin unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake mlezi Wakawa hawaonekani ila nyumba zao tu hivyo ndivyo walipavyo wakosefu fima, fihi, lahum semran, wa laqad fima fi ma'in makkannakum fihi waj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida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 izkanu yajhadun bi ayati llahi wa bihim ma kanu bihi yastehzi'un nabila shaka tuliwaweka vizuri sio kama tulivyokuekeni nyinyi na tuliwapa masikio na macho na nyoyo na hayakuwa faa kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa lolote kwani hao walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu yale waliokuwa wakiyafanyia maskara ndio yakawazunguka Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ila Allah Mtaji hud mwenza Okabila ya Adi alikuwa hawadharisha watu wake wanaoka Ahkaf kwenye vilima vya Mchanga na ni walikuja kabla yake na baada yake kwa maonyo kama yake ya kusema msimu wa bodu ila Mwenyezi Mungu mimi nakuhofieni usikupatie adhabu yenye mitisho mikuu Maskani ya kabila hii likuwa huko Ahkafu kwenye vilima vya mchanga na wapi hapo Ahkafu zipo hjilafu baadhi ya wanazuoni wa tarehe yani historia wanasema kuwa hapo ni baina ya Yemen na omani mpaka Hadramaut na Shihri yani mashariki ya Kusini ya Bararabu na baadhi ya wachunguzi wa Zama za Karibuni wanaona ni mashariki ya Akaba wakitegemea ya maandishi yanabatia walioyakuta katika magofu ya hekalu wa katika milima wa Ali walikuta pembezoni mwa mlima huo mabaki ya siku za jahiliya za zamani Wakasahihisha kuwa hapo ndipo ipo hali katika Qurani tukufu kisha kabila hiyo ikatoka hapo kabla ya Uislamu na hapana kilichobaki chao zipokuache mchemchem ya maji Ambayo wafanye biashara na watu wa misafara wakishukia hapo katika njia yao kote Shamu kaumu Yahudi walisema kukumkanya hivyo ndio umetujia ili kuwa kuabudu miungu yetu basi tutaite hiyo adhabu ikiwa wewe hakika ni mwenye kusema kweli wa hadhi hiyo. Hudi akasema, ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua wakati wa kuileta adhabu yenu. Mimi nafikisha ujumbe tu niliyotumwa, lakini naona kuwa nyinyi hamjui chochote katika mambo wanayotumwa mitume. Ikawajia adhabu kwa sura ya wingu, walipoliona limetanda kote juu naelekea mabondeni kwao walisema kwa furaha Wingu hii linda tuletea na naheri. Wakambiwa bali hilo ni hayo mlioyiniza. Na hayo ni upepo wa Nabukani na chungu itakayoteketeza kila kitu kwa amri ya Mumbai wake. Nao kawangamiza ya yes, sioneekane mabaki yao isipokuwa nyumba zao. Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kutera kama makosa yao. Na tuliwaweka kabila la kwa kuna nafasi na nguvu sio kama tulivyokueka ni nyinyi watu wa maka Na ya masikio na macho na nyoyo lao ngitaka kunafikika kwayo. Lakini hayakuwafaa hata kitu kidogo masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa sababu walikuwa wakizikanusha ishara za Mwenyezi Mungu. Basi hayo yakapinga baina yao na kuna kwa kwao na ile ile adhabu aliyokuwa akifanya maswala ikawazunguka